і татари ринули на північ кількома загонами. Переволочняни під тривожне калатання дзвона поквапливо збиралися на Майдані, де стояла церква. То було місце для громадських сходин. Незабаром на Майдані ніде було голців пасти, а дзвін ще гув і гув. Це робилося для того, щоб сповістити про небезпеку і тих земляків, які в цей час перебували не вдома, не в переволочні, а десь у степу, в полі, на полюванні чи на риболовлі. У нічній темряві і бовкання дзвонів, і людський гомін, і загальний тривожний гамір, і дитячий плач, валування сколошканих собак, ревіння сполоханої худоби – все це здавалося страшнішим, ніж могло б бути при сонячному світлі. Десь голосила молодиця, побиваючись, що чоловік її поїхав у далеку дорогу, і тепер його спіймають татари. «Панове громадо!» – сказав голосно один дід, спираючись на ціпок. «Чуєте? Татари йдуть!» «Ідуть, прокляті, бачимо, що йдуть!» – відгукнулися деякі з громади. «Що ж робитимемо, панове?» – вів далі старий. «Козаки тепер у морі, війська в нас немає, нема кому воронити нас. — А ми на що? — виступили з в попарубки. — Ми їм дамо часу. У нас є коні, і шаблі, і мушкети. — Воно-то так, — дітки, — відповів старий. — Та мало вас, а їх — ціла орда. — Ні, нам з татарами битися не сила, — подавали свій голос інші громадяни. — Нам треба ховатися, і добро ховати, і самим тікати. — А куди втечеш? — А хазяйство, а худоба, а наші хати, а наш хліб, вони все попалять. «Що ж нам робити? Доведеться, мабуть, помирати». Знявся неймовірний гамір. Один казав одне, другий інше. Жіночі голоси й плач ставали дедалі голосніші і розпачливіші, безутішніші. Діти, дивлячись на матерів, плакали ще дужче. «Та може вони не на нас ідуть, а на той бік?» – казали деякі розрадники. Але ця розрада здавалася надто слабенькою. І на той бік підуть, і до нас прийдуть, відказували інші. У них не один загін. Вони, можливо, йдуть на три шляхи, а може, й на чотири. Тоді на середину пропхався Харко Макітра. Хоч мір з нього ще не зовсім вивітрився, проте він дивився тверезо й сміливо. Стривайте, панове громадо, що я скажу, промовив він голосно, відкашлявшись. Кажи, пане Харко, послухаємо. От що, панове, почав Харко, крекнувши, наче з порожнього барила. Нам битися з татарами нема як. Мало нас. Та мало ж, мало. Харко до діла, каже. А все ж таки, панове, ховатися нам не слід, вів далі промовець. Не слід, не слід, це правда, підтверджували громадяни. Харко ще крикнув, глянув навколо і схилив голову, ніби щось дуже хитре й дуже складне обмірковував своєю мудрою головою. Так от що, панове, знову почав він, ми їм поганцям у вічі плюнемо. Він зупинився, мабуть, розраховуючи на більший ефект своєї промови. «А знаєте, панове, чим плюнемо?» – спитав він несподівано. «А чим же?» – не знаємо, – відповіли громадяни. «Пожежею», – відрізав Харко. «Вогнем плюнемо в погані очі». «Як пожежею?» «Яким вогнем?» «Степовим». «Ми тепер запалимо Заворською степ з усіх боків, то і піде назустріч татарам». Ми такого полум'я напустимо, що аж небо потріскається, як горщик. Так, — Так-так, от так, Харко, ото мудра голова! — залунали збуджені голоси. Дід, що досі мовчав і сумно спирався на ціпок, тепер підвів голову. Старі очі його заіскрилися. — Спасибі синку, що нагадав мені про молоді літа мої, — сказав він, скинувши на Харка радісними очима. — А я було, старий собака, забув про це. «Ми самі колись так відбивали татар від України. Запалимо було степ, та отак і викоримо всю татарву». Майдан захвилювався. Вирішено було вранці ж виконати план Харка Макітри, який став загальним героєм. Ледве почало розводнятися, а вже вся переволочна від малого до старого висипала за ворхсклу. І старі молоді жінки... І діти, здорові, навіть недужі, все це тягло по оберемку соломи, сіна, клочча, трута і різного горючого матеріалу. Попереду всі гордо йшов Харко з підбитим оком. Це його вже встигла почастувати люта жіночка за нічні мандри. Відійшовши на значну відстань одворскви, переволочняни розтяглися низкою поперек степу на кілька верст, щоб на всьому цьому просторі разом за сигналом. Переволочнянської дзвіниці «Запалити степ».